«Я його майже знайшов», – підморгнув мені Ед. «Тільки не тут», – він кивнув на море. «Де ж? Вам справді це цікаво?» Очі його зблиснули, як у людини, одержимою, нав'язливою ідеєю. Скільки разів мені випадало бачити такі очі письменників, які не відбулися, готові годинами говорити про свій ненаписаний шедевр. Усі мене вважають трохи ненормальним. Заваживши мій насторожений погляд, Продовжував Еджі Окула. Але найнесподіваніші відкриття відбуваються саме випадково. Якщо тільки йдеш до них з дитинства, я збирав інформацію. все на дні моря, сидів у архівах. І що ж, ви знайшли його? Майже. Щоправда, це поки що гіпотеза. Думаю, він, сокел, зовсім поруч. Можна сказати, у нас під носом. Там. Він кинув у бік Валети, яка доленіла у сутінках. Бачите, праворуч замок. Це замок Сент-Енджело. Його ще називають замком Білої дами. Зараз він на реставрації, але там живе один із мальтійських лицарів, що залишився тут старий Кретьєн. Дуже хитрий дід, скажу вам. Якось мені довелося бути у нього. Хотів розпитати про деякі речі. У мене. Малася при собі копія стровинної літографії із зображенням цього сокола. Його розміри я знаю на пам'ять. Отож, цей крет'ян показав мені точну копію птаха, відлиту з міді. Вона стояла у відальні під скляним ковпаком. Мене затіпало. Мідь не темніє, а цей сокіл був геть чорним і ще облупився, немов його не раз лакували. Я певен, що це оригінал. Знаєте, колись часто маскували такі речі і під підробку за допомогою зумисного, грубого формування. Мг. Mm -hmm. Якщо це правда, то навіщо розповідати про нього першому зустрічному? Збувався. Ви до цього зовсім байдужі, а я ще й вам не чужинець, мовив Ед, акуратно вибуваючи залишки попелу з люльки у целофаний пакет. «Ви не такий, як усі. Мені б хотілося довідатися про вас більше, ніж тервенять у місті». І я печально оглянув наше застілля. Пиво, чіпси, стружка зі скрутом. І мені враз нестерпно захотілося, щоб тут, як на скатертийній самобранці, з'явилася печена новогіллі картопля, сріблистий, але від жиру осалечик, Пучки свіжої цибулі, петрушки, кропу, рожево-молочний кусень молодого сала і золтавою ніжною шкірочкою, малюсенькі гроші і позаті лілові помідори, бичаче серце, Кільце домашньої ковбаски, густо насичені зернятками гірчиці, і, врешті, спітніла ляшка перваку, яка б плакала крижаними сльозами. Іноді, подумав я, наша розмова велася б. Зовсім по інакше. Але є свої але, тому що я бачу, ти гарний хлопець, і так само знамагаєш відтуги за минулим чи незабутнім. Знаєш, Еде, у мене навіть голос змінився, і я помітив, як перейшов на ти. Я б із задоволенням побалакав з тобою про те-се, але все це, я розвернувся довкіл, не дуже надихає. Якщо хочеш, Зустрінемося наступного вихідного з позаранку. Майнемо на який-небудь острів, а за беру на себе я. Отут мені спало на думку, два чоловіки на безлюдному острові це виглядало би доволі дивно. Зрештою, я міг уявити із собою Марію. Все одно не повірять, що я проводжу вихідний з товаришем і кого-небудь для Еджо. Я чомусь був впевнений, що плейбольська зовнішність призначена тільки для риб. Аж надто неприкаєно він виглядав на своїй яхті. Йому цілком би пасувала, скажімо, Елізабет чи краще Сибіла. Познайомився з підводним археологом, ця красу не відмовилася. А мені буде приємно спостерігати за нею у неробочій обстановці. Справа вирішилася простіше, ніж я припускав. Еджіо з радістю підтримав мою ідею. Ми трохи помовчили. Як завжди мене охопили сумніви. Може, дарма все це? Будь-яка активність лякала мене.